This is Western. <music> Senyores i senyors, bon dia. Aquest és el programa número 3 del Tapasport de l'Era Retallada, per a qui paga descansa, però a qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que, encara hores d'ara, la pilota els hi agrada més a l'olla. Ara ja no podem perdre més el temps, d'avui no passa, no podem esperar més. És que no podem accedir-nos en la velocitat. On? Com ja sabeu, en el mes de febrer del 2014, que per llavors ja hauríem d'estar celebrant un parell de coses. Per una banda, com cada any, passarem al Carnestoltes, en el mític planeta deixat de la mà de Déu, i, com ja sabeu, col·loquialment anomenat esporc. <ríe> I per l'altre estarem tocant el punt d'inflexió, el punt geodèsic, el punt central, el punt mig. Vaja, hòstia, quin punt. Això no és un punt, és un puntasso, com l'Oscar del Mau del Reial Madrid, <ríe> o el que el Cristiano Ronaldo va copiar del famós presentador a Gran dictat, i no m'estranya gens, les ulleres que portava devien ser per comptar els zeros del seu nou contracte. Avui, dissabte 21 de setembre de 2012, són les 12 43 minuts, amb una temperatura de 21.3 graus centígrads, amb una humitat del 53% i una pressió atmosfèrica de 1.020.8 hectopascals. Benvinguts, esteu a la cinturió de Ràdio Poreig, emissora Bonice Pal. Avui menjam pasta per no haver de portar ulleres pel 107.3 de la vostra FM. Veig que ja gairebé està tothom a punt. Inclús penso que aquest any hi veig més gent acompanyada amb les seves respectives maletes. I és que... A la gent ens agrada la marxa. Igualment, què hi farem a casa, eh? Veure la tele? Doncs clar que sí. Què carai, agafa'm les maletes i ens anarem amb els amics del Tapesport. I si vull, miro la tele. si no, miro el paisatge. O oh, no? Bé, és igual, per la gent que no ha volat mai amb nosaltres, amb aquesta magnífica nau anomenada Tapesport, els hi garantim unes vistes excepcionals, on si us ve de gust podreu veure la terra com un gra d'arròs, i com un gra de sal gorda, i, i com un gra de sal normal. Grada sal gorda, grada sal normal, grada sal gorda la línia norma, grada sal normal, línia bestial. Doncs a línia 2, escollir sal, sal, sal, sal, sal... Bé, homes i dones del capdret, ja sabeu el que no heu de fer, oi? No trepitjar el patofet. No, no, no. <ríe> dit aquestes tonteries, el que sí hem de fer és anar passant cap dins de la nau de forma civilitzada i totalment organitzada. Ens posem com a la via catalana, si no voleu tampoc caldrà fer la ona, que tothom tingui controlades les seves pertinences i, com cada any, passareu pel tub. Bé, volia dir pel tub. Per al tub de l'escàner, igual que l'equipatge. Un cop passat pel tub... Passareu per recepció, on us lliuraran les adreces de cada un. Podreu anar a buscar el lloc assignat, on passareu, si més no, les nits d'aquest fabulós i llarg viatge. On també a la mateixa planta, a la quarta, podreu encarregar el vi, que lògicament el trobareu a un preu més econòmic que no comprar-lo botella a botella. Oi? Eh? On? Equipatge... Passatgers i tripulació volaran mitjançant l'energia de les nostres entitats esportives i de quina manera fins al planeta esport! Mentrestant, passat tot això, aprofitarem i posarem la cançoneta, una cançoneta que ens farà entrar amb en un aire una mica marcial. Ja està bé, hem d'anar per feina, cada vegada tenim més entitats esportives en marxa, i si la setmana passada avançàvem l'estrena o el naixement d'un equip com és la Via B, aquesta setmana podem avançar la tornada després d'un parèntesi d'uns quants anys d'una altra entitat esportiva, com és la del futbol Salah Purreig, i que, si no m'equivoco, comença la setmana en ells Olimurs, amb un tema que porta per títol Aim of Two. Um, salutacions cordials! Bé, avui, avui no podreu parlar, eh? És d'aquí dins, aviam, no se m'aguanta el botonet. La música, la música que has posat nova és molt, molt bona i m'encanta. Quina nova, aquesta? Espera't, aquesta que se sent? Sí. Bueno, com hagi de tenir el dit aguantat aquí el botó, perquè <laughs> podeu parlar, s'acabarà ràpid la tertúlia, eh? Ah, bé! No, no, no. Però no m'imagino no estar en tot el, tot el programa amb el dit atapretat aquí al botonet. Eh, haurem d'agafar... Millor no, que no. Haurem d'agafar el Jaume. <laughs> but jaume, but el jaume but que... but Escolteu, aviam, Mariona, bon dia. Molt bon dia, Ràdio Porreig. Aquí una vegada més. Faltan quasi vuit minuts per la un en punt. Et sona alguna cosa, tu, això de l'aranya, Mariona? Sí, sí, sí, sí. Et sona, eh? Quan t'agafen no et deixen anar, eh? Ai, ai, ai, ai. És és broma, broma. Quan t'agafen no et deixen anar. Picadura mortal, eh? Mm -hmm. Sí, sí, i barinosa. Taràntola, eh? Mariona... Ai, eh... Uh... <laughs> és, és... Ara hi eh? Quin grup de música és? Digue'm, quin aquest? Aquest sí. és la gent? Està, no ho saps. Uau, uau... Uau, sis. Oasis. Es que he falta una oasis ara aquí eh? pues de tant motor i tant temperigua eh? I, i tanta nau i tanta nau i. d'això fer falta una mica d'oasis deu una mica d'aigua dins del desert. Jaume bon dia. Bon dia. A eh, Perdó, perdó Mariona. Ens pots avançar mm. un puntet del tema que ens tocaràs avui. Doncs avui Esperem. parlaré sobre les curses de resistència, concretament la cinquena ultracavall del vent, més ultra que mai, sota la llum de la lluna. Això, això que s'estan ara actualment, ja els participants estan corrent, eh? Estan sí, sí, en allo, eh? Estan... estan... Caçades trenquen, o sigui la, les... cagant lletge estan. Han trencat la gota ja, uh, la, sua, eh? la gota de suor. Eh? Farem el bàsquet perquè ara que penso de darts i handbol no n'hi ha. No, el que faré ara Jaume, el que faré, sí, no, handbol sí que n'hi ha. No se t'ha descarregat, ah, sí? sí, tenc un programa aquí una mica més a segurament segurament. Uh, no. És igual, no, no, parlaré no. jo de handbol. Ha un... Bueno, partit amistós, sí. ja que ens ho vam passar en Facebook, doncs la passarem. Ehm... Um... Jaume, eh, el que faré ara serà treure l'abdit del botó, no podreu parlar. Jo parlaré una mica d'agenda i tot seguit eh, vinc, vinc amb vosaltres, d'acord? ¿vale? Vinga, fins ara, nois! Bé, que és com dèiem. Eh, Vaja xorradeta això del botonet. Potem faria falta un palillo, una cosa molt fina. Eh, que que es pogués aguantar el botonet a dins, eh? Clavat. Bé, és igual. Eh, Parlem dels veterans. Lliga Intercomarcal Grupa. Els partits per avui a partir de les 5 de la tarda és Cal Rosal, Verdi Blanca i a partir de les 4 a Castellgalí, Atlètic, Gironella, pel fa al grup C. Tenim un partit per avui a partir de les 6 de la tarda, Sallent, Berga i a demà un aquí al Municipal de Porreig a partir de les 11. Porreig, para Ignasi Puig. You're my wonder que fa la petanca, també tenim partits primera divisió, Viladomíu nou, Atlètic Castellet Segona divisió, Tosal, Coro, Calriera i Viladomiu. Nou, pont de Vilomara, pel que fa la tercera divisió. Pinedes, Castellnou Amics Casserres, que has vist fa falta tota la ratlla del, del, de l'ordinador eh, per reescriure tot això. Eh? Pinedes, Castellau, Amics Casserres. I un altre que també, Llarguet, Recreatiu, Sempedor, Viladomiu. Tots ells, tots ells, demà a partir de les 9 del matí. Són les 12.56, quatre minutats per la una del migdia. Nosaltres parlarem ara de Hockey Gel, primera divisió. El Puigcerdà s'estrena amb el Mahada Onda. La temporada primera divisió del Hockey Gel comença aquest dissabte a la Cerdanya amb partit del Club Gel Puigcerdà davant el conjunt madrileny del Mahada Honda que s'encentarà a partir de dos quarts de deu. Hi ha dos partits més en aquesta jornada inicial. El Hockey Gel des de tres quarts de nou i l'escorvac Barça a partir de les 8. El conjunt vitorialà de l'Escorbach és el vigent campió i ha guanyat la Supercopa I Park. Per, per, per parlar del futbol sala de la tercera catalana el grup 5 on s'instal·len on tindrem tres equips d'aquí al Berguedal que bé, el Berga i el Purreig eh, tots ells en parlarem després a l'agenda si més no la setmana vinent que és quan comencen Com m'ho havia dit el Jaume, de, dels dars, no tenim res, no tenim gran cosa. l'handbol, tenim que l'equip de Tercera Catalana, preferent senyor masculina, està en un període de... bueno, està escalfant, diguem, eh? està agafant forma per començar la temporada. Que no l'hem acabat massa bé, no l'hem acabat massa bé la temporada passada, però sí que aquest any estem amb forces noves, amb noves forces... <ríe> i, i bueno, que hi ha equips femenins també apuntats al basc, al l'embol hi ha equip ju eh, juvenil tenim el sènior per això que aquesta setmana van a col·laborar una mica amb un torneig que es fa a Balsareny que és el seu 36è torneig de, Bals de setembre torneig de setembre a Balsareny del 21 del 9 del 2013 o sigui avui, eh? quina casualitat eh? mira, podrem anar-hi eh? el 45è aniversari del club com fan la presentació equip juvenil femení. Uh, doncs, uh, doncs per presentar aquest, uh, aquest torneig, a uh, partir de dos quarts de set, uh, el partit Sènior masculí serà el que disputarà l'embol balsareny i l'embol verga. Bé, que tot això de la mini agenda ja l'hem arreglat que es bé tot, eh? Falten ara un minutet per la una del migdia, no anem a posar la publicitat perquè després us avancaré una mica, tindrem, tindrem l'entrenador de l'Avià, Víctor Vera, a partir després res, ara, després de la publicitat, parlarem amb ell del nou Avià, aviam quines expectatives es preveuen, després com ha començat la temporada, què es va fer la pretemporada i totes aquestes cosetes que sol dir, eh?, de futbol, sobretot ara als inicis de la temporada, hem de saber com respiren les nostres entitats. I avui ha tocat el torn de l'Avià. I la semana que ve tornarà a tocar el torn d'una altra entitat. Nosaltres hem començat per aquí, besc començar per aquí perquè és l'equip que tenim ara la primera catalana, el que es tenim més amunt. Doncs, començarem per aquí. Ara toca l'Avià, doncs avui tocarà l'Avià. També, també parlarem de de doncs com va anar aquest enduro. Si sí, han quedat contents tant pilots com, com organització, com en general, tots, com ho han vist? Com s'ha respirat això? Això serà per això a partir de dos quarts d'una, perdó, de dos quarts de dugues. Ara, però, es toca la primera part, aviam, ja, ja, aviam, d'això de, de la publi. Fins ara! Joieria Maite, des de Berga, saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga, telèfon 822-1966.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 matrícula oberta Vidioca, la botiga d'oci no, si per petits i grans Ai, Benvino Saps que ara, Vidioca, la recàrrega de la targeta de soci té premi? Posa-hi 200 euros i emporta't una Nintendo DS i gratis O bé, posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 polsades, també totalment gratuïta Vine a Vidioca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal a més, a Vidioca et comprem els videojocs, consoles i DVD que ja no utilitzes. Vidioca, la teva botiga d'oci! Innovació Qualitat Distinció Excel·lència Elegància Versàtil Alta cuina Textura Sabors Varietat i ara menjar per emportar una cuina excel·lent per compartir el celler de Calaquica al carrer major 48 de Porreig un restaurant de referència telèfon 93 838 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202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 Al celler de Calaquica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. could be number one. Eh, bé, bé, eh, ja tornem a ser aquí, després d'uns petits problemes amb el telèfon, després de, de passar la publicitat dues vegades, perquè hem pensat, poble gent, també ja s'ho paguen lo seu, eh? eh? I, bueno, si es queda més més clavat a la ment dels que ens estan escoltant, no?, la publicitat que hem passat, la gran publicitat, per això estem aquí, eh? Doncs, eh, com dèiem abans de la publicitat, precisament, parlàvem de que teníem un convidat, un convidat que hem tingut una vegada, Esperem tenir els més cops. Uh, no cal callar parà, ja sabeu de qui es tracta. Ell és l'entrenador, el míster de la club de l'Unió Esportiva Avià. Víctor, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, bueno, bueno, bueno. Uh, com han anat la, la pretemporada? Bueno, mica com totes les pretemporades, no? Amb, amb els alts i baixos, amb els alts i baixos típics de, de la posada en forma i de no disposar de de tots els, els jugadors des del primer dia per les merescudes vacances no? d'aquests joves treballadors Sí, s'ha de combinar bueno, tot és... això eh, Víctor, la feina valoradament bueno. eh, amb aquestes categories és potser una categoria prou alta, prou exigent que a la vegada doncs, la gent pot, um, per viure d'això no? ha de fer alguna exacte, altra coseta manera, i a més avui en, dia, avui en dia que els calçaris també es retallen i en el món del futbol també, també hi ha i, i passa tot això no? sí. no, doncs, Susanna també vulguis, vulguis que no doncs, la, la pretemporada en aquest sentit també es ressenteix es ressenteix una micata però bueno, amb el que hem pogut fer content, content perquè si més no aquests dos primers partits de lliga doncs, hem pogut arribar almenys eh, físicament en, en bones condicions. Què has dit que, que vols dir que, que hem hagut, hagut dependre's de, de jugadors i ens han arribat d'altres? No? Sí és que és, la, la nova situació no, d'aquest any després de com, com va anar tota la temporada passada pues, eh, es necessitaven canvis a nivell de, de club i bueno, en aquest sentit pues, els entrenadors com que estem per entrenar doncs, és, és allò que, que diem sempre no? si tenim un tipus de jugadors pues, intentarà jugar d'una manera si tenim un altre tipus de jugadors intentarem jugar d'una altra manera però sempre amb el que, amb el que tenim intenta treure el el màxim rendiment possible. Per això com va? Això com va, Víctor? Per exemple, els jugadors, eh, qui tria, qui se'n va? El jugador, el club, eh, hi ha bèrida de tot, no? una mica? Potser? Sí, sí, sí aquí aquí ja de tot. No? Nosaltres tenim, tenim jugadors que haguéssim estat super encantats de que es quedessin amb, amb nosaltres, però bueno, doncs per temes econòmics bàsicament doncs van decidir canviar daires i altres jugadors, doncs, que per, per temes esportius doncs eh, potser no, no estaven encara al, al nivell que s'exigeix per primera catalana i després hi havia d'altres jugadors doncs, que el club va decidir doncs, que, que havien de fer un, un canvi d'aires i doncs que ja, ja s'havia acabat el seu temps a l'Aviano. Per tant, una miqueta són, són les, les, diferents, les diferents opcions que que et trobes doncs, en, en tots els clubs, no? miqueta, a, a tres bandes. No? Clar, de ben segur, de ben segur que el, la directiva de, de l'Unió Esportiva d'Avià, si es va a d'aquests jugadors, hauria de ja per, per això que deies abans, no? de, del tema de crisi, no? de, de dir que un jugador si hi ha que cobra una fitxa al teta o no? Sí, sí hi, ha, hi ha de tot, eh? però, però bàsicament, bàsicament doncs, eh, clar l'Avià aquest any ha fet una, una reestructuració... En tots, els, en tots els sentits i, i lògicament l'econòmica en els dies que, que passem, doncs també, també ha sigut un, un factor important, i aleshores però, bueno, has d'anar mirant eh, d'altres opcions per, per suplir els eh, doncs, jugadors doncs, que potser doncs, estaven mo, molt ben valorats en, en aquest sentit no? i bueno, uh -huh. s'han de fer canvis, com com passa tot arreu no? sí. és a dir, que tampoc no és una, una situació només del, del nostre club, sinó que, que bueno, en tots els clubs aquest any doncs, hi han hagut moltes, moltes reduccions de, de pressupostos i aleshores doncs, hi han hagut molts, molts equips de la categoria doncs, que també han hagut de reestructurar la, la seva plantilla no? i aquell qui, qui més aviat s'adapti a la nova situació doncs, serà el qui, el qui més aviat estarà en, en situacions més còmodes, no? Um, estem parlant quasi quasi d'un 45-40% de la renovació del, del club, de la, de la plantilla? Sí, sí, sí, bàsicament. déu nhi no? Normalment fas, fas números rodons i dius la meitat de la plantilla, no? Per sort hem pogut eh, renovar eh, els jugadors que, que el club volia renovar, no? És a dir, uh -huh. que, que tots els jugadors que, que tenim doncs el, el club els volia, els volia renovar i en aquest sentit doncs sí que hem tingut fortuna que els jugadors també s'han volgut quedar amb nosaltres i han valorat sobretot el tema de, de la categoria, que primera catalana es diu ràpid, però està a un sol pas de la tercera divisió, que és la, sí, sí. la primera categoria estatal, i per tant estem parlant d'una categoria molt important del futbol català. Amb senyors equips, eh? Amb senyors equips. Sí, sí, sí. sí, sí. Ara tot just, tot just sembla que faci molt temps que, que viu en aquesta categoria, però és la tercera, és la tercera temporada de de la història de, en aquests 50 anys, no?, que, que celebrem avui. Exacte. I, uh -huh. i clar, es diu, es diu ràpid, es diu ràpid, però és una categoria molt, molt, molt digna. Avui es farà, per tant, ara que parles de que tema del 50 aniversari, es farà avui la presentació del CSX Base, uh, uh, i, i ens, dona, ens, ens fa una mica de, de, de cosa, no?, d'escoltar l'Avià B. Sí, sí, sí, també. Em sembla sí, sí, sí, mai també. en ma vida és interessant, és interessant perquè quan, quan un club és el que deiem abans de la reestructuració a nivell de club, no? un, un club que està a Primera Catalana, doncs serem fortí, saben també a nivell esportiu, i el fet de crear aquest any doncs, un equip B eh, és, és important en, en tots els sentits perquè el sal de, de juvenil a primer equip, doncs és important en, en qualsevol categoria, pues si ja parlem d'una Primera Catalana, doncs eh, es nota encara més, no? I bueno, pues o sí sigui, si podem formar juvenils que es puguin bregar en, en una quarta o en tercera catalana no? I, i puguin anar agafant experiència, doncs després el salt a primera catalana és, és més fàcil. És més fàcil no és tan pels, gran. pels jugadors. No? I, bueno, en aquest sentit, jo com a entrenador doncs, també estic molt content de que el club doncs, hagi fet aquest esforç per, per crear aquest equip bé i doncs, que, tingui ganes, que tingui ganes el club de, de fer bé les coses. El primer partit, una derrota 1-0 a Paralada, un equip que potser és difícil de guanyar a casa seva, eh? però sí, sí, un bon resultat. Paralada perdrà pocs punts a casa, com esperem que també nosaltres intentarem perdre els mínims de partits possibles i els mínims de punts a, a casa. No? Però Paralada és un equip que estarà segurament dels cinc primers, tot i que ara encara és aviat per, per predir-ho, no? però bueno, és un equip que ja l'any passat ja va acabar dels cinc primers, té un equip també molt, molt compactat, molt, molt treballat amb, amb el seu entrenador, doncs també molt seriosos, que també tenen molt clar el que han de fer, i bueno, en aquest sentit, jo si, si m'ho ara, justament en la jornada de dos, et diria que sí que és un dels equips que estarà en el grupet de dalt, segur. Després no? al futbol passa el que passarà, però per l'Ada per és, és un dels conjunts a, a tenir en compte. Molt bé, el segon partit a casa, vam guanyar 2 a 0, Sí, sí, sí, un bon resultat. El Canyelles venia de, de perdre el primer partit per una voltada de derrota. El Canyelles és un equip que ha començat la pretemporada molt, molt tard pels problemes que té de camp. Ens van demanar el, el canvi per jugar primer aquí a casa perquè ells no disposaven de terreny de joc ben bé fins, fins al desembre, segurament que no em disposaran, desembre-gener. I aleshores, doncs, bueno, en aquest sentit, jo crec que ens va beneficiar ens va beneficiar aquest canvi perquè ells físicament doncs, no estan en les seves uh -huh. millors condicions. Després d'aquells partits que la gent doncs, mira el resultat de la setmana anterior i diu, ah, aquests els guanyarem fàcil i, i no en aquesta categoria no hi ha cap, cap equip que, que el guanyi fàcil. Jo un 2 a 0 m'agrada, Víctor, m'agrada perquè un 2 a 0 es veu com una mica de treball, no? De dir, no ens han fet cap, n'hem fet dos... Perquè un 3 a sí, 0 jo sí, el trobo una sí. mica exagerat. Jo un 2 a 0 trobo com... Com més treballat, no? Un resultat més guanyat en, en base de, de, de força, no? De, de dir... Sí, sí, sí. No? És, un, és un partit igualat, com seran tots els partits. Nosaltres aquest any tenim un equip per disputar tots els partits, però, però no per, per guanyar-los de, de carrer. Per tant, nosaltres som un equip que, que ho treballarem tot i que ens esforçarem tot i que el partit que vam viure la setmana passada pues, serà una mica la tònica, no? Partits molt disputats, molt bregats, en les que intentes no donar opcions a l'equip contrari, intentes aprofitar les teves, teves ocasions i, i bueno, intentar estar viu en tots els partits, que una mica és el que ens va passar també a Paralada. Uh -huh. A Paralada doncs, també va ser un partit molt, molt disputat, molt igualat, que també cerca al final al final podíem haver empatat i al final també ens podien anar marcat el segon. No? Però bueno, una mica serà la, la tònica d'aquesta temporada i eh, que tots els, els partits seran doncs, molt... Mol igualats, no? Tampoc no, no acabo de, de veure ara un, un equip que, que vagi a passar molt, molt per damunt de tots els altres, no? A excepció, a excepció de si Girona i Sabadell realment fan una aposta forta pels seus equips B, aleshores doncs, per suposat que seran els dos equips a, a tenir en compte, eh? però, però jo crec que, que la igualtat d'aquesta temporada encara serà molt més, molt més de, la, de les últimes dues. El treball i la força, eh? eh Bé, bueno, doncs, eh, i precisament avui, a partir de les 5 de la tarda, com que vam guanyar la setmana passada, diuen la federació, va, tornem a jugar aquí, <ríe> diu amb el Sant Cristòbal eh? Un equip que no ha estat capaç de sumar cap punt en les dues jornades disputades fins ara, amb un sol gol marcat i set d'encaixats. Això serà pan comido no? Sí, home, sí. Això, és que deu això és el que deu pensar la gent, no? Sí, el que deu pensar la gent, no? que és el típic, el que mira la classificació, tot just portem dues jornades, només portem tres punts més quents, o sigui que amb això ja, ja t'ho dic, ja dic tot, no? El Sant Cristòbal doncs, la primera jornada doncs, va, va perdre, va perdre per un resultat també contundent amb, amb el Girona, precisament, que estàvem parlant ara, i, bueno, la setmana passada ja amb el Banyoles, el Banyoles venia de guanyar 6 a 0 la, també la primera jornada, va perdre 1 0 i al minut 88. És a dir, que, que ràpid ràpid els, els arguments numèrics estadístics estan, estan ensorrats, perquè bueno, ja saps que el futbol, el primer, que s'han de jugar tots els partits, i segon, que aquest tipus de partit, si tu surts relaxat, pensant que oh, això ja està fet, com deies tu ara, okay. doncs lògicament en el minut 2, doncs a la primera ocasió te la claven i després doncs a córrer. A córrer no? a Clar, i aleshores... Pues bueno, més, avia... més enllà dels típics tòpics de que tots els partits s'han de disputar en aquests casos a principis d'emporada eh, lògicament l'equip del Sant Cristóbal doncs, físicament estarà en condicions doncs, eh, similars a les nostres que si fa no fa la pretemporada ha sigut molt similar també tenen un equip molt, molt renovat respecte a la temporada passada i lògicament doncs, ells per ells avui és com una com una oportunitat de dir portem dos partits perdent per tant aquest, aquest l'hem de guanyar com sigui no? I, aquest, i aquest com sigui doncs farà que el, que el partit encara sigui molt més igualat que si l'estiguéssim disputant al desembre que aleshores ja pots començar doncs, a pensar que hi ha equips que poden estar més amunt o més avall no? uh -huh. però ara mateix a dia d'avui lògicament a doncs, la teva ironia ja venia per aquí, que, que una miqueta eh, serà un partit molt, molt complicat i en el que hem d'estar molt, molt intensos, en el que hem d'intentar que, que no tinguin cap ocasió. Jo, amb els jugadors, aquesta setmana parlàvem de la, de la temporada anterior. De la temporada anterior, amb l'equip que teníem i a casa es va perdre per 4-1 i, i allà, al seu camp, es va perdre per 3-0, no? És a dir, que en dos partits ens van clavar 7 gols, no? De mi, sí, sí. Aleshores, ostres, hem d'anar amb, amb compte perquè això, no, no, es pot tornar, no es pot tornar a repetir. No? I per tant, doncs, intentar disputar aquest, aquest partit com, com si fos per nosaltres l'últim, cada partit com si fos l'últim i, i cada partit amb, amb màxima intensitat i sense, sense donar peu a, a relaxacions i intentant pues, tenir-ne una més que l'equip contrari i, i marcar-la. No? I què bé ens aniria eh? dels partits guanyats eh, seguits a casa? Més a més més, al començament, segon, tercer, segon, segon partit a casa, tercer partit a casa... Sí, hi sí, sí, ha molta, eh? molta confiança, Not el grup eh? té molta il·lusió per, per fer-ho bé, el que passa és que lògicament els resultats són els que, que t'han de, de donar doncs, després una miqueta aquest, aquesta empenteta no? per anar seguint endavant, però a casa nosaltres hem d'intentar perdre els mínims punts, com dèiem abans, intentar guanyar el màxim que, que es pugui i, aleshores, després pues, anar, anar, rascant a, anar rascant a fora, no? com es diu vulgarment. Uh -huh. Però aquí sí, aquí és, és molt important. A més, avui, avui si, si fem la commemoració del 50 aniversari, si tenim el futbol base allà amb nosaltres, doncs, bueno, és, és una bona manera també de, de dir-li a tothom que aquest any també ho volem fer bé, eh? que, que també volem doncs, que, que la gent del Bergarà, en aquest cas, doncs, se senti que se senti orgullosa de, de l'equip que els està representant a Primera Catalana. Sí senyor, eh, hauria de ser així, eh? I per nosaltres, a la nostra banda, creiem que ha de ser així. També tenim, eh, tenim baixes, no?, per aquest equip, malauradament? Sí, pel pocers... partit d'avui tenim en, en Carles Santa Maria, que es va fer mal el, el dimarts a l'entrenament, que ja va una miqueta carregat. Uh -huh. Tenim l'Abel Cortifo que també doncs, la setmana passada estava a punt de de sortir d'inici, però a última, a última hora va tenir problemes també d'esquena i tampoc estarà disponible. Per altra banda, en recuperem l'Aleix i Revilla, que la setmana passada encara arrossegava unes, unes molèsties. Uh -huh. Recuperem també en David Pintor, que és un d'aquests jugadors que tenim del, del bé sortits del juvenil. Pues aquesta pretemporada l'ha fet amb nosaltres i que està responent que està responent molt bé, molt bé. tenim el dubte del, del Sergio que tot just estava també sortint de, de la lesió que, que tenia bueno, una mica lo, lo típic no? de, el típic d'aquestes situacions i del començament de, d'estrebar de uh -huh. però bueno, el que sí, com sempre pues, molta confiança també amb tots els, els que estan perquè realment tothom està amb, amb moltes ganes de, de fer-ho bé i després de guanyar la setmana passada pues, amb moltes ganes de de tornar-ho tornar a, a tirar endavant. Víctor, doncs moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig. A vosaltres. I que hi hagi molta sort, que hi hagi una bona celebració i que puguem celebrar un, un parell de golets també ja n'hi hauria molt bé. Bueno, intentarem, intentarem com a mínim que, que la gent surti contenta i satisfeta que el seu equip ho ha donat tot i si és amb una victòria, ho és per suposat que, que molt millor. Moltes gràcies i molta sort. Avui a partir de les 5 de la tarda, eh, al Municipal d'Avià. I tant, allà estarem, a les 5. Tothom que, que vulgui passar una bona estona. Cap allà. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adeu. Adeu, adéu, adéu. Like bé, bé, bé, ben hem parlat amb el míster de la Unió Esportiva. Aviam, anem a parlar amb Josep. vas dir alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Espera, un moment. Eh? Com ho vas... Ara? Ara, no et deia que el Girona, sí. l'any passat, allò amb el tema aquest que havia de pujar un no, em vaig ficar allà a la pàgina web, em fica el segon equip. I uh, uh, veient del d'ara, de la temporada passada, el ha perdut el Girona, perquè recordo que tenia Carles Mas, que ara ha sigut titular els, tres primers partits, els quatre partits, primers partits de Lliga amb el Girona el uh, gol ha fet molt bé, tot i que li han fet un gol, però és molt bon, molt bon central el Pere Pons, que és mig campista, que també està al primer equip són jugadors molt joves que estaven i amb molta qualitat però que, bueno, baixen uh, pujan al, al primer equip I també el David Juncapa, que ja hi era però que s'hi ha quedat més o sigui que, jugadors importants al B potser ara s'ha s'ha reestructurat molt bé però aquests tres jugadors, recordo que eren molt importants i ho feien molt bé i ho estan demostrant a segona divisió A i bueno es podran, es podran veure aquí a eh, Municipal d'Avià, quan, quan vinguin no aquesta gent, però si no d'altres futurs sí. jugadors que puguin estar en Al el mes, primer equip eh? el Carles Mas és, bueno, jo crec que ens sentirem molt a parlar perquè, ostres, ens ha guanyat la titularitat a titularitat amb un bueno, 4 partits o 5 que portem de Lliga no o sigui, d'aquests noms ens sentirem a parlar jo el Carles Mas no l'he sentit a parlar massa però què és l'Ortur Mas? aquest sí que n'he sí. parlat, eh? Eh! què vols dir Jaume? com ara dient parlarem del masculí perquè el femení no hi ha partits no? estan, estan però a punt eh? estan amb molta força vinga som -hi. bàsquet masculí, primera catalana grup 2, segona jornada inforber bàsquet verga bàsquet ateneu Montserrat no no, no, tens, no tens el bo eh? és el de la passada, és de la setmana passada Jaume Com sí. més que s'ha regat això no ho sé. Llavors els altres partits tampoc. No, no, no, no en tindràs cap de bé. Doncs pues jo ja no entenc que s'ha descarregat l'altre. Sí. Jaume, no en tens dues aquí de d'agendes? No, mira mira una altra vegada el correu. Mira bé l'últim que que t'he enviat. Bé, bueno, doncs el diré jo. Això se jugarà... No, serà. Perdó. Primera Catalana, grup 2. Segona jornada. Anem a pams. A l'acena Sant Josep, Inforber, Bàsquet, Berga. El partit que deia el Josep era el partit de la setmana passada que va guanyar el Berga a casa, eh? El primer partit de la temporada. Doncs aquest partit es jugarà demà a Aracena, eh? a partir de dos quarts de sis. Digue, Josep. El sots 21 es col·li del Porrets de l'any passat. sembla que ja no hi és, aquest any. Ah, Està? no? Em sembla que no. El que tenim, tenim un, un partit de la tercera catalana, també de repassant, de, de la tercera catalana femenina, grup 4, que eh, jugarà... el eh, 5 d'octubre, eh? el primer partit eh? Club Bàsquet de porreig, Club Natació Sabadell Bé, dels altres no en sabem res més ja, Jo, del que sense sí ens sembla que el desapareix Ah, perquè, el Sub-21 eh, desapareix Clar, hi tenen gent que anava a una universitat així I molt em que em van dir que ja aquest any no jugaven Vols parlar d'algun d'això de bàsquet? D'un equip, Josep? Bueno, ba Bastanta cosa, eh, aquest cap se bueno, de doncs setmana Doncs molt ràpidament, no... eh, tenim Buf, Molt poc Vam un minut uh, el... Ja tenim final de l'Eurobàsquet Uh, um, França-Lituània recordem que Espanya va perdre ahir jugava les 9 del vespre de 3 punts l'entrenador va, va dir que aquest, bueno, les derrotes d'Espanya en aquest, aquest Europa han sigut 4 les quatre han sigut igual totes les victòries també han sigut les mateixes les victòries s'han guanyat de pallissa i les derrotes han sigut a l'últim minut en aquest cas a la pròrroga 72-75 Emdic uh, que el que va el millor jugar va ser Tony Parker amb 32 punts i d'Espanya van ser la combinació Rudy Fernández Marc Gasol, que en tots dos van aconseguir 36 punts. Uh, que bueno, Espanya és brillant que li faltaven peces importants com el Mar, com el Pau Gasol i el, i, el, i el Navarro, que va ser que clar. Tenint cinc jugadors que estan a ABA, jo crec que és un mal resultat per a aquesta selecció. Que, o sigui, hauria donar molt, molt més i França estarà a la final contra l'Etonanya, Espanya jugarà el tercer lloc amb Croàcia amb la Croàcia de l'Antetó, mitja que ha jugat Barça el pivot. Jugar a l'Eurobasket Sí, no? a Seria com la okay. Eurocopa, no? Però en bàsquet. Sí, sí, sí, sí bueno, l'Eurobasket d'Eslovenia aquest, aquest any s'ha fet Llavors, el Barça va jugar un torneig el va guanyar d'un punt contra el Pesaro Uh, en teoria eren el Bolònia contra el CSK, que guanyava la final, i el Barça-Pessaro. En aquest cas va guanyar el Bolònia de 2 punts, 76-74, i el Barça va guanyar d'un punt el, el Pessaro, i és la fi... avui és la final contra el Bolònia. El Bolònia, eh? Aquella salsa bolonesa, deu sí. ser d'allà, no? Sí, sí. Sí? Uh, Alguna cosa més, Josep? El, la penya Ben ràpidament La penya, l'entrenador va dir que aquest any fan una molt bona temporada Esperem que sigui així I del Manresa que continua amb la seva temporada. Va, bueno, la setmana passada a perdre Contra el Barça de bastant poc O sigui que si els americans El francès Soria Va dir que si els americans s'adapten però no van a Tenim un titular, és clau per al futur d'Asselin. Eh? Els agents d'Asselin valoren la possibilitat de que el jugador pugui canviar d'aire si té una proposta interessant. Pere Capdevila ratifica que es tracta d'un jugador nostre. Si no hi ha cap canvi, l'esperem la setmana vinent. Recordem que està jugant per allà... Per allà... Ah, no sé on és. Uh, aviam... aviam uh... El, el Fulat Mahan d'Àsia, eh? ara està fent una lliga una copa, a sí. eh, àsia hi ha un jugador escofant, que per exemple el Joseph Jones el Caixa Grossa també ho va fer se'n jugar a l'estiu i tornen el seu equip el seu últim partit diu que va anotar 21 punts a la semifinal a Amman. eh? doncs bueno, dit això del bàsquet, anem a passar molt ràpidament molt ràpidament, perquè si no no tindrem temps de res eh? encara ens falta la Mariona, que ens ha de parlar del el, moltes, moltes moltes ganes de parlar eh? uh, de què, Jaume? el bàsquet masculí nosaltres doncs ara parlarem d'això, busca ràpidament puc fer no, no, si, si, uh, tenir el partit el tinc, eh? Busca ràpidament això, Jaume, perquè hem dirà... És el Primera Catalana, grup 2, segona jornada, Aracena, Sant Josep, Inforberba, Esquetberga. Molt bé, sí, doncs ara busquem aquest, Jaume. Què et sona, aquesta sintonia? Futbol sala. Mariona, bon. Mariona, ara venim, eh? molt ràpidament. Tins punts. Bon. Bon. És per parlar, doncs, del Futbol Sala Femení, Jaume. Primera divisió femenina, primera jornada. Club Deportiu Naval Carnero, Futbol Sala Gironella. El Gironella a la Lliga a la pista de l'Atleti de Madrid, el campió de la Supercopa. El Gironella femení pràcticament no podia començar d'una pista més complicada. La Lliga 2013-2014, de primera divisió, l'equip que dirigeix Robert Caneda visita aquesta tarda a partir de les 6, l'Atlètic de Madrid anava al Carrero, el subcampió de la passada Lliga i recentment campió de la Supercopa d'Espanya. Després de superar el doble partit, la l'abinatòria amb el Vorela, amb un global de 5 a 3. Mostrar-se competitives... Uh, per buscar un resultat positiu l'és l'objectiu del Gironella per aquest partit l'equip gironallanc farà front a la nova campanya amb la plantilla formada per Ingrid Carrillo, Noelia Guerrero, Miriam Arana, Anna Riera, Cèlia Catà Raquel Reventós Ingrid Vieitès eh, Clàudia Pons, Lídia Bellant, Berta Velasco i Pilar Ribas la principal baixa en relació a les darreres campanyes és la de la capitana Ana Costa que s'ha retirat el conjunt Junallanc tindrà aquesta temporada la companyia del Vallirana com a conjunt català, després que baixés de categoria als Centelles la passada campanya. Para para, Deixem aquí, tanquem la futbol sala femení. Anem a passar molt de pressa amb l'esports, però què passa amb els esports? Els esports ens passa... Els esports estan aquí... No, no, no, a liar-la, a que me la xumpem i a xupar-la. Eres como el Torno del Roberto, tenes que soplar dos veces. Viva España, viva el rei, viva el orden, viva la ley. Aquí el tenim, tenim el motor, però què passa? Que son hi 31, Albert, bon dia. Bon dia. Però abans que de res, com que son hi 31, farem una cosa, farem la segona part de la publicitat si no es fa res, eh? Vale, vale, vale. I tornem, vale, vale, vale. Sí, vale, vale, vale.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 Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 o visita'ns a Serviçot. Som distribuïdors oficials a porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Aquesta oferta és vàlida fins al 23 de setembre. Serviçó. So. Il·luminació espectacular. Serviçó. So. Sonoritzacions. Serviçó. So. Discoteca mòbil. Serviçó. So. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, bans d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviçó. So. 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Fira Mercat a Porreig.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 Doncs, bon dia a tots, bon dia Josep, bon dia Mariona, bon dia Jaume. Molt, molt bon dia. Ja us heu refet de la setmana passada. Sí. Déu-n'hi-do, jo encara estic... Ei, ei, que ahir vaig anar a fer de teòrica de carnet de cotxe. Eh, eh, ah, sí? Eh, eh. Felicitats, Mariona. Va aprovar, eh? Va aprovar la teòrica també. Ostres, Mariona, molt, estàs Mariona. llançada. Molt, Mariona. a més ens queda la pràctica i, i aviat a corren ratllis. Després d'aquí la pràctica, deu pràctiques i bueno, d'aquí ja els ratllis. Amb una L darrere? Sí, sí. Jo n'he vist amb una L corrent a ratllis, eh? Oh, hi ha pilots oh, de formular que oh. no tenen el carnet de conduir, eh? Bueno. Vaya. Vale, ja. Sí. Va, ja. Per què s'ho Bueno, ja ens hem refet de la setmana passada, va ser un cap de setmana estressant. Eh, jo vol dir disculpar perquè els temps que volíem, eh, doncs nosaltres, portar a terme aquí a la ràdio amb l'Enduro, el, no els van poder portar com volíem, volíem portar els temps en directe i la telefonia va ser... Eh, Realment impossible, perquè molts dels trams que es disputava a la prova no hi havia cobertura, només hi tenim cobertura al paddock i hi havia molts ratos que era impossible a trucar des del paddock. Sembla ser que les cobertures de, de televisió van, sí, van agafar la poca cobertura que hi havia, els temps van arribar, però no tram a tram com tenim la intenció nosaltres, tot i que és molt difícil, eh? almenys secció a secció sí que van arribar. És molt difícil el tram a tram, ja que és una endura, no és un ratll, i l'endura és més complicat. Comencem, doncs, per fer un repàs del que va passar dissabte, Pep. Si et sembla, és, eh, fem un repàs del Ratllo Open d'Avià. Recordem que era puntual per el campionat de, de Catalunya de ratllis, el teníem aquí a la vora. I eh, hem de dir doncs, que finalment el Josep Maria Membrado eh, amb el Porsche, al 911, va guanyar la prova. Un Porsche realment espectacular, el que portaven tant Jordi, eh, quan el Membrado com el Jordi Gatch. Tots dos, uh -huh. un Porsche realment espectacular. La gent va poder disfrutar molt perquè, clar, són vehicles potents, l'únic és clar, van perdent segons de tot arreu. Però finalment victòria el Josep Maria Membrado per davant de David Seyós amb un Mitsubishi Colt que es d'anar molt bé, uh, 3 com 1 segons, uh, 3 segons una dècima, perdoneu, i tercer, Jordi Gaig, a 10 segons 2 dècimes, que encapçalava el ratll a la primera excepció, però a partir d'aquí, pues, uh, uh, no sé si els trams es van anar escalfant, el Josep Maria va començar a uh, apretar-apretar, apretar, i la veritat és que el Jordi Gaig va començar amb dos trams guanyats, i a partir d'aquí van ser 4, 5 de seguits, entre mig un del, del, del David Sayors, 5 de seguits, 5 escrets seguits, que va ser, doncs, que el va el va finalment catapultar a la victòria. No va participar el, campió, el líder del campionat de Catalunya, que és Clement Domingo, per tant, eh, continua líder, i un campionat que us he dit que és una mica raro, ja que valoren per coeficient, per tant, fins que no haguem passat dues proves més, fan un, tres proves, després fan un global, i el que fan és ficar la un campionat que no va cursa a cursa, per tant, és mica complicat dir la classificació general la provisional del campionat, perquè va cursa a cursa. No va cursa a cursa, va de 3 en 3. El millor coeficient d'aquestes 3 eh, puntuen el, el, el pilot. Per tant, és el que tenim amb la llibrada. És una mica raro, però bueno, eh, així han sempre els campionats de, de Catalunya de ratllis eh, i de terra, la veritat. Dit això, passarem a, també el que va passar abans. final acabarà guanyant l'últim. Sí, el que va passar abans. Eh? El de l'Ela. Sí, el que va passar el diumenge al matí, no l'enduro, sinó que abans repassarem el motociclisme. Recordem, el moto 3. Finalment, victòria d'Àlex Rins per davant de Maverick Vinyal. És un final també d'infart, com ens estem acostumats al Moto3. I tancant el podi, Àlex Márquez. Eh, quarta posició per Luis Salom i altres espanyols i catalans. Van ser 12è, Efrem Vázquez, 14è, Isaac 19è, Ana Carrasco, la única noia que hi ha en el campionat del món de motociclisme. I 25è, eh, Juan Francisco Guevara. El Salom que va tornar correlacionat El Salom que va tornar correlacionat i que per cert superarà de l'espatlla eh? mm. però bueno, té un bon marge davant El que dèiem, en Moto3 eh, en eh, encapçala la classificació del campionat Lluís Salom amb 246 punts per davant de Maverick Viñales amb 227 encara no tiba la tovallola eh? està allà allà i Àlex Rins és tercer amb 225. Està apretadet al Mundial de Moto3. Jo crec que qui guanyi triomfarà. O sigui, depèn de qui guanyi, mm -hmm. el Salom o el Vinyales, els, dos, els dos que guanyi triomfarà, perquè no hi ha cap pilot que hagi no depèn ha de l'operació aquesta que com, com, com, com va, recuperi ja. el Luis Salom. Eh? A moto 2, victòria de Pol Espargaró, un, una nova victòria que... El, el Pol en fa una de fred una calenta, eh? Guanya, després queda 6è, mm. la moto no acaba en alguns circuits de... Bueno, victòria del Pol Espargaró per davant de Nakajami i Esteve Rabat en tercera posició. 7è va ser el Rèding, em sembla, eh? eh el, rei, el Scott Rèding va ser 7è, el seu màxim rival, per tant, aquí va poder prendre uns quants punts. Nico Cotterol, 13è Julián Simón, 16è Jordi Torres i 18è Axel Pons, eh? El fill del Cito Pons a la classificació del campionat, la lidera Scott Redding com deiem, amb 202 punts per davant del Pol amb 179 metres que l'esteva rebutés tercer amb 151. I amb MotoGP, pues frec frec altra vegada els tres fantàstics, Abu Tu de Mayò, de de Matú i així s'van. En aquest cop va ser eh, el torn de Lorenzo, la segona consecutiva per davant del Marc i del Dani Pedrosa, que potser és dels tres els que s'està quedant una miqueta més enrere a veure les venir i que li falta aquell ritme que li faltava doncs, com sempre diem el Dani, no? final de temporada Sembla que li queda una miqueta i no acaba d'arribar i és el que li falta per guanyar els Mundials 7è Álvaro Bautista, 13è Alegre Espargaró, molt bé i 20è Héctor Barberà després d'una molt mala sortida Alegre Espargaró és canvi de marc, sembla uh -huh. I la classificació d'aquest campionat 253 punts pel Marc 219 pel Jorge i 219 pel Dani Per tant, igualedet, igualedet. I I anem a repassar ara si l'Enduro eh, Aquest Enduro que molta gent el va veure molt bé li va agradar molt va ser una experiència nova, un gran paddock muntat aquí baix al passeig de la sala i tothom, sobretot la gent gran, va poder veure una cosa doncs, que no estaven acostumats. Per tant, eh, penso que l'experiència positiva. Ara intentarem parlar amb el Rosent Soler, el president del motoclub Baix Berguedà, perquè ens pugui dir ell una valoració, a veure no, què bé. passa si això seta eh, només un miratge o serà any any aquest campionat, depèn de la també. federació, depèn de moltíssimes coses. Hi havia molta gent que van, si no anaven a Fonollet, anaven a, a Periques, o al Pado, aquí veia la gent a tot arreu. Sí, sí, el tram de Periques realment espectacular, eh? Primer era el dematí, un ple de gom a gom, el tram de Periques. Eh, uh. Fonollet i el roset era més complicat seguir la prova. També hi havia accessos que hi arribaven, però molta gent hi anava amb moto, amb bici, sí. Però, la però, veritat hi havia molta gent Sí no, no, un, un gran cap de setmana eh, sem ser que també els comerços dels pobles doncs, també van, van, van, van, van por fort eh? mm. Sem ser que van eh, alguns a agor existències però tant, bueno, doncs molt bé no? mm. bés esperem que no, no s'acabi fin. Si us sembla, anem a repassar mm. com va quedar aquesta categoria comencem per l'enduro 3 victòria de Fabian Planet eh, Ara sí Josep no, no, eh? no, no tenim el eh, president. Sembla que està buscant bolets. Ah, sí, sí, ho ha dit que hi va eh? No té connexió, no té connexió. Diu que surt salta el contestador automàtic. Ho no. va dir, ho va dir. El trèfot de la ràdio és 938380850. Torqueu, sí eh? Si que hagi mitjat cotxe. Que hagi mitjat no, no se'n recorda, ara ja ho com us deia, Victòria de... Mm. Amb... Què comencem? Per en durar-ho? Sí, Sí? Doncs victòria de Cristóbal Guerrero per demanda de Mario Román i de Lorenzo Santolino, tal qual és així el eh, campionat, 122, 134 i 132 punts En Enduro, 2 victòria d'Ivan Cervantes per d'Ivan, que diu Josep? No, no, ah. jo estava fent senyals amb la Mariona Victor... sí, senyals, Està caçant bosques Sembla que parlem amb, amb, amb llenguatge <ríe> de signes però no, no és, és el nostre propi es Escolteu, sí. victòria de <sí> Enduro Si es pot fer ràdio així <sí> <sí> En Endurobeu és victòria d'Ivan Cervantes per davant de Fabian Planet i de Cristóbal Guerrero també. La classificació del campionat doncs, és eh, liderada per Ivan Cervantes a falta de dues proves amb 147 punts, segon Oriol Mènia i tercer Jaume Vedatrio amb 112. En Enduro 3, la victòria va ser per Víctor Guerrero, per Jonathan Barragán i Dani McEini. La classificació és Fabian Planet en primera posició, 131 punts, Joaquim Lundgren que va fer quart amb 135 punts, i Danny McCain amb 127. I amb Junior Open destacar doncs, eh, el campionat d'Espanya, la victòria d'Esteven Sant, que també lidera aquest campionat. Per cert, en fèmines va guanyar eh, la Rosa Guerrero, eh, que és la dona del Roma, i que vam poder veure el nani Roma eh, pues, passejant per aquí, acompanyant la seva dona. no sé si li feia de mochila o no, però vam poder veure el nani Roma bastant... Bastant, bastant en els trams. Vam tenir ocasió de parlar-hi tot. Molt bé. Eh? Josep. Sí. <ríe> I amb júnior, destacada el campionat de Catalunya, la victòria de Josep Garcia del Motoclub Baix-Bargadà. Altres pilots hi són, però no estan a la classificació de la pàgina web del Motoclub. Per tant, no estan endreçada encara tot la classificació. Llavores vols dir el ràli d'Austràlia o fem la segona secció? Anem a dir el ràli d'Austràlia perquè Sebastià Nogés sí. va quedar a un punt, a un punt de ser campió del món i tot va ser gràcies que Mikko Erbonen a l'últim tram va tenir una punxada, ja no és la primera d'aquest any està bastant de mala sort el Mikko va tenir una punxada i això el va penalitzar un minut i mig, que va fer que el màxim rival en la lluita pel títol, eh, Sebastián Ogier, el, que el passés, vinobilió. quedés segon, el Terrenovil, i a un punt es quedés. Per tant, hauria de ser que Terrenovil hauria de guanyar el ratll de França, cosa poc probable tenint en compte que hi ha Sebastián Loeb, Dani Sordo i Sebastián Ogier... Eh? I a més a més guanyar el poble esteix, per tant és bastant complicat. A França, a casa seva Sebastià Nogé, doncs serà el nou flamant campió d'aquest any. Di que l'equip Citroën va ser un desastre, només Microboni va salvar els plats, ja que aquest cop el substitut de Dani Sordo, que recordem sí. no corria a Austràlia, perquè estava doncs castigat pel mal resultat que va fer a Finlàndia. A la Sí, a la uns dies, doncs el seu no va fer massa bé, tampoc, perquè va, va encapçalar el ratlli, no van encapçalar el ratlli, però estava als llocs de davant, els primers trams, i el tram 13 eh, cam avall i voltes de campana en l'aire <ríe> eh, va tenir sortida de pista va donar-se voltes de campana el director va dir que bueno, anava a topes, normal, no? podia passar però la desgràcia va ser quan l'any demà que només havia arribat a meta, va tornar a sortir de la carretera i això sí que potser l'ha penalitzat bastant de poder tenir l'any que bé era possible candidat a l'equip Citroën i aquesta sortida de pista no va ajudar gens sobretot el diumenge quan només li havien dit arriba a meta aquests cotxes, el de, és... double rally cars, si foten una pinya d'aquestes, que em fan? Els arreglen? Depèn de les vegades, els mecànics fan miracles, eh? I us vaig dir bastant més que la Fórmula 1. La Fórmula 1 és que hi ha una peça, però aquí els mecànics no sé com ho fan, però el cotxe, cops de martell per aquí, cops de martell per allà, i el veus intacte, eh? S'ha de I de portar el Patrol. Sí, sí, el veus intacte, eh? La veritat és que realment espectacular. Bueno, la classificació l'acabem. <ríe> el Patrol no l'arreglen, de molt bé. Sí, primera posició per hoje és segon Ter un cotxe són besties, valentitats, són besties. Mariana, va ser la són besties. Recordem que el Rally de França és l'última prova que participarà Sebastian Loeb, probablement a la seva carrera com a pilot de rallies i que tornarà eh, Dani Sordo de l'equip Citroën. I llavors, bueno, el general ho ja primer en 211, al sí. nivell en 129, a la Bal en 110, li ponen en 130 el, el Sordo amb 96, Loeb per 77 i 7 al Loeb 68. Molt bé, sí, sí. Si guanyés a França. Sí si li a França es ficaria quasi bé. Molt bé, A França estrà interessant, eh? perquè sí, tenim senyor. tres realment especialistes a Masfals. Serà interessant. Vale, aquí 15 dies. Ho deixem aquí Uber la primera, de aquí això? nois. Nosaltres doncs anem a parlar d'això. això amò, no és ràpid, en <laughs> Wow, quina música més mèvix. Per cert, No moment Mariona, deixa que t'interrompi. Per fi, Toni Bou ja té un monument, eh? Ah, sí? si, si aneu a Piera, el més gros que veureu és el monument de Toni Bou. Realment li van fer el dilluns i molt emocionat. Crec que ja s'ho mereixia, un pilot que 'ha donat tant pel trial. I sempre diu que és de Piera i és català, molt important. Molt bé. Molt important que vagin de català, eh? No com Salvador Dalí que, va que va... mm. anava d'espanyol. <ríe> Això no, eh? Això no. Eh, eh, eh, eh. eh, eh, eh, eh, Vinga, de... sí, no Mariona, que al final arribaran no. i encara haurem de Tots donar bé, notícia. Bé, bé, bé. A la meva secció d'avui que va dedicada a les curses de resistència. Concretament a la cursa que s'està bueno, fent aquest 21 i 22 de setembre. La, la cursa la cinquena ultra del vent. Perquè marxen avui Èmica, i arriben eh? demà, eh? a les 11, eh, Mariona? Exacte, més el micro, no és sé si el micro que, que, que m'ha quedat el micro a l'Albert i m'ha donat problema. Ara, ara. El vent. no has sent bé, eso és gent vera. Sí, clar, em canvia el bo i el que tenia jo ja em posa un dolent, tu creus? Ui, és que té la... que aquest home... Marinera, Quin era home. marinera. Doncs bé, Uf. la cinquena ultra cabany del vent, <ríe> més ultra que mai sota la llum de la lluna, que arribaran demà a les 11, com no ho hem dit. El Bargatac continua apostant per l'esport d'èlit i es va consolidant com a terra d'esport i aventura el dissabte, aquest dissabte 21 de setembre vegà acull la cursa de resistència ultracavall del vent la cinquena edició de la cursa presenta com a novetat un augment del recorregut que creix als 84 o sigui als 84 als 100 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 12.180 metres i s'avança una setmana en el temps per tal de que els primers quilòmetres es facin sota la llum de la lluna plena que a part d'ajustar als el, atletes il·luminant els camins del Parc Natural de Cadí Moixeró per on transcorre la cursa deixarà ben segur un bon grapat d'imatges d'una bellesa incomparable la sortida serà la, o sigui, ha sigut a les 7 del matí a vagar i l'arribada al mateix lloc a partir de les 11 del matí. Ànim, vinga corredors! El recorregut arriba a Bellver de Sardenya i s'acosta als peus del Petraforca. Forca, el nostre Icon, i, i, i, la nostra icona del Berguedà, eh? no ho no, no oblidem, sí, sí, això vol dir que, el, que, el, que ho han pensat super bé, que el recorregut és elit total, eh? VIP, recorregut VIP, el que no variar, variarà és la importància dels participants, ja que un any més la ultracavall del vent aplegarà als millors especialistes en curses de muntanya del món com la bargadana Núria Piques, guanyadora femenina de la passada edició o Teresa Nimes i la Laia Andreu a nomes Miguel Eras Tòfol si no ho dic malament, ho dic bé, no? Tòfol castany. Eh, sí, com ho no diguis bé, hauràs. No et sentirà pas, per què, Mariana. Bé, bé, Ara està corrent. Lluís, Al Albert, Alberto, Lluís, Alberto, Hernando i Zigor i tu, Són els favorits d'aquesta edició. Després de que Kilian Cl Jornet, guanyador masculí de l'any passat, no hi participi, és a dir, no estem tenim més possibilitats de guanyar. Ànims Posem-hi el que hem de posar la qüestió eh? No hi ha el Kilian eh? Ostres, te, a la, a la cinque... quina, quina cinquena edició no? Cinquena edició de sí. Cavalls del Vent No sí, sí. hi tenim el Kilian sí que tenim La Núria Piques Mariona, has fet. I els guanyadors Tant en la categoria masculina Com femenina S'enduran un premi de 1.500 euros Uau Ostres, si ho arribem a saber eh? La cinquena Ultracavalls del Vent Estarà vinculada amb Salomon Nature Trials. Compta amb el suport de l'Ajuntament de Vagà, el Parc Natural de Cadí Moixeró i diverses entitats i empreses especialitzades. És a dir, moltes gràcies a tots els col·laboradors que han fet possible aquesta magnífica cursa i a tots els participants que hi participen i que també la fan possible. Ànims, molta força i no deixeu de córrer. Que cada any són més, eh? Molt bé, Mariona. Que cada any són més. Es veu que s'aturen tot vegà, eh? El que és el Berguedà Nord, queda... Sí. queda... A l'alt Berguedà, perdó? El més important és que la gent es moti fort. Això és el més important, perquè és interessant sempre poder fer una cosa en la qual hi participa molta gent i, i que sembla, és, és d'un caire important. A la sembla, coberta, això? eh que sí? Para oh my God. es una nueva sintonía um, es que no he trobat la la que teníamos pero en esta sintonía esta temporada también hablaremos de FUTBOL de la nova sintonia de futbol. Sí, bueno, com que no teníem l'altre, eh, doncs mira, perquè tan estrets, eh, aquest tema, tu, llong, dobles. Quan s'anem per la quarta catalana, grup 1, perquè després encara recordem que ens falten 8 minuts i tenim la segona secció que parlarem de la Fórmula 1, que es farà, eh, no sé cuin, però un lloc molt maco, no? Singapur. Singapur, un lloc guapíssim. Uau, Singapur. Sabeu que Singapur és la ciutat més gran del món? No. És Esos... la... Singapur es la ciudad més grande del mundo con más nombres de personas, bueno, quizás no, pero la más grande del mundo sí y después, más, después de Singapur la ciudad més grande del mundo es Nueva York y después de Nueva York... Va, o sigui, Estan culturitzant els nostres oients Vale, así, vale Mariona I el peix que li era més de pressa És la tonyina, eh? No ho sabies Doncs és la tonyina, peix si no més ràpid Jaume, quarta catalana, grup 1 Primera jornada Porreig club esportiu B Navarcles, club de futbol A on se jugarà això? Al municipal de Porreig. I l'àrbitre? Jordi Toledo Miralles Aquest partit es jugarà precisament demà al municipal A partir de dos quarts de cinc Següent Sant Llorenç de Morunys, club esportiu Berga, club esportiu A on se jugarà aquest partit? Municipal Sant Llorenç de Morunys. l'àrbitre? Oriol Parcerisa Grau uh, Aquest partit jugarà Sant Llorenç de Morunys Avui a partir de dos quarts de cinc Següent que, Ui Cacerres, club éric. de futbol, havia Unió Esportiva B Mira, l'estrena, l'estrena eh? A Cacerres Fixa't, a el, no sabia que el segon equip de la via havia pujat no és que no hagi pujat, és que comença ara Comença ara ah. És nou, es desvirga Caram Ba, ba, ba Quin camp ajudaran? Aquests baixos se senten bé Jaume, ja, ja, quin camp ràpid El Munici... desert Municipal de Cacerres Molt bé I el, I el jutge? Juan Antonio López Martínez Uf. Serres, que està a una alçada de 618 metres l'estat del cel Jaume farà sol farà sol probabilitat de precipitació un 5% temperatura mínima 11 i la màxima 26 el vent que bufarà del sud a quants quilòmetres per hora 10 a 10 quilòmetres per hora l'índex de ratxes uva el màxim 5 Uh, màxim 5, que és un índex, ja ho recordem a l'audiència... Ultraviolat i moderat. Doncs aquest derbi serà precisament per demà a Cacerres a partir de les 4 de la tarda. Ui, ui, ui, ui... Fuleu sala? Uo, i, jo diria parra, que no toca parlar sala. Seguim. Següent, Jaume... Navàs, Club Esportiu B, Montmajor Futbol Club. Uh, a on jugarà aquest partit? A la Devesa de Navàs. I l'àrbitre? Robert Faquete Alexandreu. Aquest partit serà per demà, a partir de dos quarts de cinc, següent. Súria, Club Esportiu B, Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol. A quin camp jugaran? Municipal d'Esports de Súria. I quins a l'àrbitre? Daniel Díaz Loque. Aquest partit serà per demà, a partir de les 4 de la tarda, següent... Vilada, club esportiu, Avinyó, club esportiu. I quin camp jugaran? al municipal de Vilada. I l'àrbitre? Arna... Joan Arnau González Fernández. Però mira, a mi no em sortia el nom, eh? El Joan s'ha matallat. Aquest partit serà per avui, a partir de dos quarts de cinc, la Vilada! Sí. Tercera catalana, grup 7, tercera jornada. Cardona, club de futbol, Porreig, club esportiu. El camp municipal de Cardona i l'àrbitre Daniel Pozo García aquest partit serà per demà a partir de dos quarts de cinc següent Gironella club de futbol Atlètic B Sampador club de futbol i el camp que jugarà aquest partit el municipal de Gironella i l'àrbitre Miguel Ángel Bastida Torres aquest partit serà per avui a partir de dos quarts de cinc a Gironella uh. següent Olban Club Esportiu Llorença Futbol Club Club Esportiu Al camus jugarà en aquest partit Municipal d'Olbant I l'àrbitre Roger Giro Pujol L'Olbant que va jugar, va guanyar el seu primer partit No, primer partit, no sé què va fer a la segona jornada no me'n recordo Bueno, és igual, aquest partit es jugarà a Olban, Si voleu saber què fan Avui, a partir de dos quarts de cinc... Segona Catalana, grup 4, tercera jornada. Gironella, club de futbol atlètic, Palau Solità i plegamans, futbol club. El camp. Municipal de Gironella. Nosaltres no plegarem mans, sinó plegarem mans i caps i papers aviat, eh? L'àrbitre. Sergio Morenos Asensio. Aquest partit es jugarà aquí a Gironella, a la perla, demà, a partir de dos quarts de cinc... I per acabar la primera catalana, grup 1, tercera jornada. A Vià, Unió Esportiva, Sant Cristóbal, CP. Què vol dir això? Uh, no sé, Club Patí no podria ser, perquè Club Patanca tampoc, perquè és futbol. futbol. És igual, aneu a veure i podeu demanar-ho allà al camp, eh? A Vià. Uh, qui uh, jugaran? al Municipal d'Avià Vià. I l'àrbitre? Arcadi Altamir Vidal. Doncs això, ja heu d'anar. El Municipal de Vià per enterar-vos de què vol dir CP. I Codi Postal no pot ser. Sant Cristóbal Codi Postal <tots> tampoc sona gaire bé. Doncs avui, a partir de les 5 de la tarda, avià! que se'n deu l'helicòpter, que sou l'helicòpter vas amb tres micos comença el motor amb molta energia i sobretot tenim els llures a Singapur o Els lliures, sí, la ciutat més gran del món què són els lliures? Ja, el que sabem nosaltres d'aquí dos anys? Les són els antenaments, enten yeah. no? Són els entrenaments. Correcte. Aviam, si etapa't en el Ara sí. Els lliures, exacte, Jaume, els lliures. Doncs bueno, aquest cap setmana la Fórmula arriba a un, a un país maquíssim, eh, com és Singapur. A mi m'encanta el Gran Premi de nit. És molt maco, és molt maco eh? Els llums, el, el consum que fa i el, i el bé pel medi ambient és una cosa que al Bernie Clinton li encanta, eh? la quantitat de llum que, que hi ha a Singapur com a Nova York el... el Mundial està a la recta final, què vols? com a Nova York a, a Times Square sí, sí, sí molt bé el Mundial està a la recta final queden ja poques curses i compta enrere, compta enrere doncs perquè Sebastián Béthel aconsegui que ara bé segur el quart títol més que arreu perdrà ell, no crec que ho el guanyin els altres eh? si en cas de perdre'l però bé, bueno, és molt llarg i pot passar de tot de moment en el Gran Premi de Singapur recordem que es disputa aquesta setmana en un traçat urbà, sota una llum artificial eh, ahir es van disputar els primers lliures el, el Red Bull estan... no, no van bé sinó que van perfecte per tant estan en una altra dimensió no corren, volen sí, en una altra dimensió. tot i que crec que aquí hi ha una mica de, de gat amagat per, per part de, de Mercedes eh? crec que Hamilton n'hi ha més ràpid del que tothom s'es pensa i els terços lliures Hamilton té l'esponeta clavada al GB passat i en els terços lliures que s'han disputat aquest matí fa poca estona perquè devien ser les 12 Eh, millor temps per Sebastián Vettel també amb 1.44-1, però ja els lotos ja l'han trepitjat bastant més i estaven un 3 dècimes, 2-3 dècimes, 1.44-3, Rosbeck 1.44-7, mentre que els Ferrari, tant doncs, de, de l'11 o de massa, estan una miqueta lluny i difícilment lluitaran per la I qual, i jo aposto és? per aquesta qualificació, doncs aposto, evidentment, aposto per en primer lloc, i segon empatats, molt junts, Mercedes i Red Bull, eh? un una 3 bastant interessant, perquè crec que Hamilton pot donar bastant més I del que i de moment ha donat. I això alimenta els rumors de Fernando Alonso. El mal resultat alimenten els rumors, no sé sigui, marxarà a Onda... Bé, no, ja ho veurem. Li surten moltes nòvies ara mateixa ah, a Fernando sí. Alonso. No, no crec que estigui en lloc millor que Ferrari, sincerament. Ah, sí. I penso que si Kimi Rai conem va l'any que ve a Ferrari, el cotxe serà bastant més bo que aquest any, eh? També. Recordem, la qualificació d'aquest Gran Premi, perquè hem dit moltes coses, però la qualificació real començarà a les 4 de la tarda d'hora catalana, recordem que a Singapur són 8 hores més, per tant, 4 de la tarda d'hora catalana, quan ja Singapur sigui de nit, i la cursa serà demà a les dues, que ja serà llustre, eh? Llustre, demà... <laughs> demà a les dues la, la cursa recordem a, a TV3 i Antena 3 que és que fa amb llum és... Sí no m'escoltes Pep jo com parlo no és que estava, estava, sí, ah, ja estava, ja estava la marxat si eh. si sí, sí, sí, és llum artificial totalment és molt magu perquè es veu de ni Singapur xulo, xulo. però esclar això gasta moltíssim però molt xulo que sigui sí, ens estem carregant a medi amb tanta llum dono no la treu dono la treu tanta llum no sé en dia a Bernic dono la treu hi ha que remena tot el parc al d'allà dintre doncs ja Com us deia la qualificació i em atens, eh, atents, eh el que deia el Jaume tot i que jo penso que és bastant improbable, eh, McLaren està decidit a fitxar Fernando Alonso. I Alonso també, va... també. el vol de cara al 2015. Però, Però penso que és poc realista això, eh? Penso que, bueno, són rumors. Ara de més haig que Kimi Raik, on evidentment està Ferrari i no funcionarà, són tots rumors. És el que es diue. No pots estar en lloc millor que Ferrari. Sempre no sempre fitxeriaem, Fernando Alonso perquè vingués aquí. Sí, eh, no sé si arribaríem, eh, que ens faltaria una miqueta per acabar de... de, de, de ah, eh, que t'ho la taula. De desparlar-ho. Sí, sí, sí, sí, sí. Se't duca la cadira. Sí, sí, correcte, nois. I, bueno, doncs, eh, això que Felipe Massa també compta enrere, eh, ja, per, ah, perquè se li està acabant. Ens Lotus, o...? Vol un equip guanyador. I part, ha dit que a partir d'ara li l'importa li un pitru que sigui ser oh. un pilot, company de pilot, que anirà a guanyar. Bueno... Ja veurem i fins aquí Pepe eh? eh, Recordem els quatre de la qualificació I demà les dues La cursa Molt bé Albert Una cosa, segons els pilots aquest és el gran premi Uh, que més físicament et casca eh? has d'estar molt atent i molt concentrat i a la mínima que ves la concentració te'n vas contra les tanques o que estan per cert estan bastant maques i bastant, mm, eh? bastant netes no sé i si... estaran gaire estona però bueno, així és com estan de moment doncs la de desconcentració és un molt fàcil de cometre un error totes i sempre, sempre surt el safety car Desgasta, desgasta. Deuen estrenar les balles i tot, eh? Deuen estrenar totes les balles, sí. perquè jo amb aquella llum es veuria molts fallos, eh? Sí, sí, i una notícia que ens han deixat de superballos, nois. A Carles Xeca diu adeu al Mundial perquè serà operat de l'espatlla Recordem que va caure... es va trencar les cafoides i eh, sembla ser que s'ho operarà de l'espatlla. Per cert, que Toni es va fer 6è, eh? En s'haig deut, a les dues curses. Doncs pues molt bé, moltes gràcies a tots per ser un altre dia aquí i omplir, complir i omplir i complir I no amb, el, no? el final, amb el viatge ah, d'aquestes pòl·lets. El, el president encara està buscant és el que va dir, no?, que si sí, sí. Que el truquessin, però que, que teniu moltes ganes d'anar a buscar bolets. Sí. Però si no, se'n fan ara que fa molta calor, no n'hi ha sí. de bolets, no aneu a buscar, ha de ploure. A la piscina ens anem. Nosaltres direm això, doncs que ens ho acaba de dir el director d'aquesta ràdio, el eh? senyor Josep Genescà, ens ha dit que després, tot seguit aquest programa, quan acabem, això parlaran extensament, és una espècie d'informatiu, però d'esportiu, Esportiu, també, eh? Que parlarem de l'enduro, del cros de l'amella de marola i de cavalls del vent, després d'aquest programa. Tot just, com dèiem, amb testimonis. No marxeu, ja ho sabeu, i després suposo que empalmaran ja amb el amb informatiu del cap de setmana. Molts petonets a tothom i fins la setmana vinent! Adeu! Adeu! Adeu!